Тези междинни неземни светове, кои са тези светове за Мари Чивиков, Визуален артист с необикновенна семейна история, която свързва географски и исторически отдалечени места като Русе, Испания по време на гражданската война, остров Ява и Холандия. Тя е специален гост в Хоризонт до обед заедно с Мария Василева от галерия Структура, където днес се открива изложбата на Мари Чевиков, заглавена тези междинни, неземни светове. Изложбата ще продължи до 31 декември. Добър ден и на двете в студиото. Добър ден. Добър ден. Нека преди да чуем авторката Мари, да попитам изкуствоведката Мария, Мария Василева. А, Мария, коя е Мари Чивиков? Как ще ни я представите като автор? Мари Чивиков е една млада жена, художничка, която е родена, израснала и живее в Нидерландия по-конкретно в Хага и която от няколко години е тръгнала на едно дълго пътешествие опитвайки се да открие самата себе си. Едно пътешествие, което върви както географски и тръгва от Русе до Ява, така и в дълбочина навътре към самата нея. Този проблем за търсенето на самоличността е нещо, което изключително много ме вълнува Особено в последните години. Забелязах, че с напредването на възрастта човек все повече се интересува от това какви са неговите корени, откъде е тръгнал, какво е неговото минало. И с съжаление установявам, че особено за моето поколение, израснало в комунизма, с родители преживели различни сътресения, ние сме лишение от а, тази памет. Знаеме много малко неща за миналото си, защото десетки истории са премълчавани. Това го имам. мазов моята семейна история, виждам го и в десетки други семейни истории, които сега започват да се разкриват. За моя радост, главно през проекти на съвременни художници. А каква е Но... историята на Мари Чевиков? Историята на Мари Чевиков е, че тя е дъщеря на една... Известна за мен е фигура жерминал Чевиков, поне в моят живот той се появи заедно с промените, когато започна да публикува статии в Вестни култура. И за нас това беше една глътка свеж въздух. Самия той е политически затворник. След това успява да излезе от България. Дълги години работи за свободни европейски радиостанции. Самият той е писател също така не само журналист, интересна фигура, човек, който се бори за свободата на, на словото и въобще за свободата. В неговия род има също други любопитни предци, за които и Мари ще говори. Странно е съчетанието, че по майчена линия пък нените корени са от Индонезия. Така, че тази връзка, това търсене е наистина доста интересно и любопитно и тя естествено се оповава на много документи, които успява да намери, но като един художник главно работи интуитивно и това може да бъде видяно в нейната изложба. Там има и разкази, ако човек може да ги прочете, има знанието да ги разбере, но има и страшно много неща, които а, въздействат а, просто на сетивата и на емоциите. Нека сега да включим Марича Викол в този разговор. А, Мари, какъв беше мотивът за това лично разследване на корените и на връзките в вашата семейна история, които свързват толкова Отделечени географски и исторически места. Това да беше толкова рационален подход, просто имаше някакви вътрешни сили, които ме накараха да тръгна на това пътешествие. I'm not really this is a bit strange I'm not really a adventurous uh, person so uh, I really was um but I made some paintings so also painting that was called the Anarchist, and um after this I made the connection also of course I was aware of my family history аз не съм много голям авантурист, но направих няколко а, картини. След това се, появиха, се появи информация за моите семейна история, която започнах да използвам. But it went fluently, но това се, се получи по естествен начин. А, на практика вие включвате в вашата изложба семейния архив? Виждаме ли документи, виждаме ли снимки, виждаме ли предмети? I go through them тези архиви, наблюдавала съм ги. And then uh, some of Някои от тях буквално използвам отново и отново. Like някои images. от образите най-вече. Um yeah, but it's more an observing way of но е по-скоро наблюдение отколкото разследване. С какво ви заинтригува буквата Ж? Освен, че е първата буква от необикновеното име на вашия баща, Жерминал Чивиков, човек кръстен на заглавието на един също така знаков роман на Емил Зола, романа Жерминал. First, About the shape of the letter and uh the name actually Germinal is not yeah it's familiar because of the the the book but it derives from the month the the spring month of the uh revolutionary French calendar, no yeah. yeah. And, um... Идва от uh, месеца, революционния месец, no, по време на френската революция, революция да. uh, има определени наиманования на месеците, различни от тези, с които всъщност борави uh, историята преди това. И Жерминал е точно този пролетния най-революционния месец. Uh, но каква е историята, която искате визуално да ни разкажете по линия на вашия баща? Жеремина Очевиков, защото, както каза и Мария Василева, това е знаково има за журналистиката в изгнание. Човек, който изтърпява гоненията на бившия режим. Впрочем, този бивш режим се обявяваше за ляв, а на практика е започнал съществуването си с ликвидация на левите анархисти, например, какъвто е вашия дядо yeah the story maybe isn't uh not that much about those um actual things that happened, but more of uh the person behind it so also the the the so I'm interested in past lives also this is where it may maybe yeah comes from. Интересувам се повече от това, което е след живота, пост-лайф. Yeah, uh, uh, like да, не ме интересува толкова героичните истории, колкото човешката съдба зад тях. Споменахте, че един от ранните ви портрети е бил портрета на един анархист, Кажете в тази изложба как присъства вашия дядо Панайот Чивиков, анархист, поет, прозаик, публицист, участник в гражданската война в Испания. Той присъства в изложбата в структура, в фона на изложбата. Together, this one is really on the line. Но е, всъщност изложбата, която направих преди няколко години в независимото пространство Етър, беше посветена повече на тази част от моя живот, свързана с дядо ми Панайот Чевиков. Сега в изложбата в структура се фокусирам повече върху женската страна. А откъде се появява тази женска линия и как в нея се появява остров Ява? Каква е връзката между, между жените в родави и колонизацията от Холандия на Индонезия? Yeah, uh, in, in Както знаете, Индонезия била холандска колония. For over hundred, for 300 years, за over години. years. And uh, so my mother comes from there. Uh, her father was Belgium, so Майка Western. ми идва от там, Нейния баща е била от Белгия. А her um oh her grandfather остров and her grandmother was a woman. Е, yeah. Yeah. А, а е визуалният образ на, на тези отношения на починеността и зависимостта, колониална или персонална, дали е свързана с а, тази идея за шеф и кройка, която виждаме в преплитането на шевиците в престилките, с които можем да се, през които може да се разходим като през а, прясно, простряно Нали <laughs> така? Не бъркам. Точно така. Много точно наблюдение. Uh, uh, По-скоро исках да покажа образа не на зависимостта, а на независимостта. Да, да дадат възможност на тези женщина, които не бъдат състояние. Such a long time. да дам глас за всичките тези жени, които не са били чути от толкова дълго време. Платната ви са свободно в пространството и човек като че ли може да си представи, че може да ги носи, да ги облече, да ги използва по някакъв начин, да се чувства изключително свободен сред тях. Да стане част от yeah. тях, да стане част от историята. Как търсенето по тази женска линия ви отвежда до ясна позиция, например, към протестите на жените в Иран днес? It's connected. I think it's all connected throughout history and also now. Uh, uh, women have such an uh, unequal uh, position compared to men. So this is a, a fight and um, yeah, of course, it's different. In all, yeah, but... Това е борба, която е различна в зависимост от uh, географското местоположение. Това the... което се случва в uh, Иран е много важно и за феминистските движения тук в България. Да, отражение, неизменно. Какво е значението на мястото? Тази ваша изложба се случва в галерия Структура. Нарочно търсен ефект ли е това вашите платна да са видими и от двете страни и зрителят да се разхожда като в гора, като сред дървета? Of course, you're, you're, when you're working, um, I'm have the space in mind it's a focus and of course you когато работа върху моите проекти винаги имам предвид пространството и визуализирам работите си в конкретното пространство мога да допълна тук, че ам, вероятно има значение това, че ние почти никога не правим изложби, които разглеждат само някакви естетически или художествени проблеми. За мен е много важно всяка изложба да рефлектира това, което се случва извън стените на галерията. Защото никога не сме си мечтали галерията да бъде някакъв балон, в който се случват много красиви неща, но те нямат никаква връзка с а, улицата отвън. А, така че а, в голяма степен и връзката с Маричевиков и нашата покана към нея а, и нейният отговор на това, което на нашата покана, а, е в резултат на дългогодишните ни усилия да бъдеме винаги актуални и да повдигаме въпроси, които ще бъдат... А, интересни и важни, не само за хората, които се интересуват от визуално изкуство. Аз нека сега да кажа, че това беше Мария Василева и това е предимството да имаме арт-критик в студиото, човека, който прави програмата на галерия структура, защото така разбираме и каква е мотивацията за самата галерия да покани артист от ранга на Мари Чивиков. Връщам се към въпросите ми към а, Мари, а, защото наистина съм благодарна, че Мария Василева помага за превода в случая в ефир. А, и стигаме до моят 11 ти въпрос. А, заинтригували на ли сте Мари от альтернативната арт-сцена в България? Знам, че това е така и ми е интересно да ви попитам как, как стана а, възможен вашият интерес. Yes, I am very well. Всичко винаги може. And uh, uh yeah this happened. I just walked in. I was looking for the art scene and uh the first place I walk, walked in was Eater. Куда в София, просто заинтересувах каква е художествената сцена и първото място в което флезнах беше пространството Eater което се ръководи от воен-войнов, да кажем. Също така известен като Войн де Войн. Е една да. наистина фигура от тази альтернативна артсена в България. Възможен ли е превод на една лична история, който да стане универсално разпознаваем не през думите, а със средствата на визуалните изкуства, сега откривам това. Мисля, че да, но това също е една игра с зритела. До каква степен и как зрител ще реагира на това, което права? В крайна сметка, между uh, източноиндийската, източно-европейската идентичност Всъщност, как се самоопределяте? Каква сте? Когато ви попитат каква сте, каква сте вие Марий Чевиков? Българка, холандка, австрийка, индонезийка? Какво отговаряте? Просто човешко същество, доведено в uh, Нидерландия, с всички влияния от всички странни, които споменахте. И накрая, защо концепцията за междинността, толкова е трудно преводимо това понятие, е толкова важна за вас? Когато през последните две години бях фокусирана върху този проект, заобиколена от всички тези преци, историята на тези преци, аз наистина се чувствах в това състояние, че съм някъде между. Между, между състоянията, между държавите, те и ценят много различни хора, които са част от, предполагам, от нейната лична история, но които тя не познава лично. Благодаря ви много Маричи Виков, найната изложба озаглавена тези междинни неземни светове. Може да разгледате от утре до 31 декември в столичната галерия Структура. Благодаря на Мария Василева, която освен изкуствовет, ни помогна и за превода а, в ефир. Благодаря, че бяхте с нас. И ние Благодарим. благодарим.